Pista 5. În ciuda conținutului optimist al telegramei, Carter era ros de îndoieli. Se hotărâ să solicite colaborarea încă unui arheolog, Callender, căruia de asemenea ai telegrafie la Londra. Callender era, după cum notează Winlock, unul dintre puținii colegi în stare să lucreze oricât alături de Carter, fără să-și piardă mințile. În așteptarea Lordului Carnarvon, Carter achiziționa echipamentul menit să procure curentul electric necesar iluminării coridoarelor și încăpărilor subterane ce urmau să fie degajate. Într-o zi, întorcându-se de la Cairo, află că se întâmplase ceva ce se adânc pe muncitorii de pe șantier. Pasărea de aur, cea aducătoare de noroc, pierise în împrejurări ciudate. Mai târziu, într-o scrisoare, Winlock va descoperi astfel întâmplarea. Carter plecase la Cairo să-l întâmpine pe Carnarvon. Calendar locuia singur în casa lui Carter, având în grija lui și pasărea. Într-o după amiază auzi flutura de aripi și țipete și văzu că în colivie se afla o cobră care tocmai înghițea canarul. Și loc, continuă explicând neliniștea care îi cuprinsese pe lucrători. Ori, după cum știe orice băștinaș, cobrele cresc în capetele vechilor regi. Concluzia era limpede. Șarpele regelui lovise în mascota care dezvăluise taina mormântului, iar urmarea era și ea evidentă, cel puțin pentru ei, anume că, înainte de sosirea iernii, cineva va muri. Lordul Carnarvon sosi la 23 noiembrie împreună cu energica safică Evelyn Herbert, care avea să ia parte activă la toate lucrările. În cursul zilei următoare au fost degajate și ultimele patru trepte, Astfel încât cartușul cu numele faraonului deveni vizibil A fost un moment de mare bucurie În coronarea unor strădanii de ani de zile Dar care n-a durat mult Poarta prezenta urme din care reieșea că fusese forțată Acum că poarta întreagă era scoasă la lumină Notează Carter Constatară un lucru care până atunci ne scăpase În două rânduri o parte din ușă fusese deschisă Și apoi iarăși închisă Mormântul nu era deci neatins, atins cum sperasem noi. Hoții intraseră în el în mai multe rânduri, dar având în vedere cabanele care fusese reconstruite deasupra, jaful nu putea data dintr-o epocă posterioară lui Ramses al VI-lea, iar faptul că fusese din nou ferecat dovedea că nu era complet golit. După alte câteva zile de muncă a în dimineața de 26 noiembrie, de dură peste o a doua poartă care de asemenea purta sigiliul cu numele de monarha lui Tutankamon. sosise clipa mult așteptată. Cu mâinile tremurând de emoție, Carter luă o bară de metal de la calendar și făcu un orificiu în colțul din stânga sus al porții, apoi aprinse o luminare și o apropie de deschizătură pentru a verifica dacă există gaze vătămătoare. Pe urmă, alergi orificiul și privi prin el. Era un moment de mare tensiune. Dar să-i dăm cuvântul lui Carter. Am introdus lumânarea și am privit înăuntru, în timp ce lordul Carnarvon, Lady Evelyn și Callender stăteau nerăbdător lângă mine. La început n-am putut vedea nimic, deoarece aerul fierbinte care ieșea din cameră făcea ca flacăra lumânării să pâlpâie. Dar foarte curând, ochii mei obișnuindu-se cu lumina, Detalii din încăperea aflată dincolo apărură conturându-se treptat din ceață. Animale ciudate, statui și aur, pretutind în strălucirea aurului. O clipă, pentru cei ce stăteau lângă mine trebuie că a durat o eternitate, am rămas uluit, incapabil de a scoate o vorbă, și când lordul Carnarvon, care nu mai putea suporta această așteptare plină de tensiune, mă întrebă nerăbdător, poți vedea ceva? Am reușit numai să articulez cuvintele, da, lucruri minunate. În relatarea pe care Howard Carter a scris-o câțiva ani mai târziu, precum și în zecile, ba chiar sutele de lucrări redactate de diversi autori, se menționează că, imediat după scena descrisă mai sus, lordul Carnarvon ar fi dat dispoziția ca poarta să fie blocată, ea urmând a fi deschisă numai după sosirea unui delegat al Serviciului Antichităților din Cairo, așa cum o cerea regulamentul în vigoare. Aceasta este versiunea oficială. În fapt, lucrurile s-au petrecut altfel, după cum reiese din documentata lucrare a lui Thomas Having, care, la peste o jumătate de veac de la epoca la descoperire din Valea Regilor, a reconstituit evenimentele din acea memorabilă după amiază de 26 noiembrie 1922, pe baza unor materiale aflate la. Departamentul Egiptean al Muzeului Metropolitan din New York precum și a unor note publicate de Alfred Lucas, un englez care participase la săpături note care la vremea lor, în 1945 și 1947, trecuseră neobservate. Imediat după descoperirea încăperii, care mai târziu avea să primească numele convențional de anticameră Carter trimise o notă lui Rex Engelbach, inspectorul șef al serviciului antichităților, la Luxor, dar nu mai avut răbdare să aștepte sosirea acestuia și, la insistențele depuse de Lady Evelyn și cu aprobarea lordului, început să lărgească orificiul practicat în poartă. Lady Evelyn mai zveltă trecu prima, ceilalți o urmare după câteva minute. Anticamera nu era mare, măsura 3,65 pe 7 metri tavanul aflându-se la circa 2,3 metri înălțime. Solul acesta pe care ne aflam, va scrie Carter mai târziu, nu mai fusese călcat de 3.000, poate chiar 4.000 de ani, și totuși în jurul nostru se aflau mărturiile unei vieți foarte apropiate. Erau acolo o găleată pe jumătate plină cu mortar pentru poartă, o lampă negrită de fum, urmele unor degete pe suprafețele proaspăt vopsite, o ghirlandă de flori așezată pe prag în semn de adio. Toate acestea păreau că datează doar din ajun. Și însuși aerul pe care îl respiram și care nu fusese împrospătat de veacuri, încă îl mai împărțeam cu cei care conduseseră mumia la locul ei de odihnă. Aceasta este prima impresie și cea mai puternică. Celelalte vin după aceea vii și profunde. Este bucuria descoperirii, nerăbdarea febrilă și acea curiozitate care te împinge irezistibil să rupi pecețile sau să ridici capacul unui sarcofag. Este speranța, pentru savant o satisfacție sufletească dintre cele mai pure, de a adăuga o pagină istoriei sau de a rezolva una dintre enigmele ei. Este, în sfârșit, de ce n-am mărturisit în frigurarea căutătorului de comori. Erau într-adevăr comori fabuloase care se dezvăluiau în fața ochilor celor trei arheologi uluiți. Mai multe litiere, un tron de aur, vase de alabastru, lăs cu forme stranii, capete de animale bizare care, în lumina lămpilor electrice, aruncau pe pereți umbre fioroase. Dintr-o ladă, un șarpeș repezea către ei limba aurită. Șerpi se încolăceau și pe frunțile celor două statui așezate față față, și reprezentând străjeri îmbrăcați în șorțuri, cu sandale de aur și ținând în mâini vergeaua și caduceul, semnele regalității, statui negre în marime naturală ale faraonului, cu șorțurile, vergelele și caduceele din aur. Sute și sute de obiecte vase de ceramică neagră închise și pecetluite, un portret în culori al faraonului, câteva recipiente albe în forma unor ouă uriașe, mici care de luptă învelite în foițe de aur, litiere flancate de capete ciudate, dar niciun sarcofag, nici o munie. În minte arheologilor stârvia întrebarea care îi frământase și până acum. Descoperiseră într-adevăr mormântului Tutankamon sau o simplă ascunzătoare? Ochii lui Carter cercetau cu înfrigurare pereții în căutarea unei porți care să ducă spre o altă încăpere. Zări în peretele din spre sud-vest un mic orificiu. Se apropie și privi prin el. Era într-adevăr o altă încăpere. Mai târziu o va numi Anexa, în care erau de asemenea îngrămădite tot felul de obiecte asemănătoare întrucâtva cu cele ce se găseau în anticameră. Carter trase concluzia că hoții folosiseră această încăpere ca să examineze obiectele și să smulgă aurul de pe ele. Dar unde era sarcofagul? Unde era mumia? Mai departe, examinând cu lămpiile electrice peretele dinspre nord, de dură peste încă o poartă ferecată, a treia, pe care până atunci nu o văzuseră din pricina obiectelor îngrămădite în fața ei. Și această poartă așezată între cei doi străjeri cu șorțuri și sandale aurite prezenta urme de efracție, dar cețile păreau să arate că, după plecarea hoților, poarta fusese din nou ferecată de preoți posesori ai sigiliilor sacre. Carter lărgi orificiul pe care îl făcuseră hoții și care fusese astupat superficial, apoi se strecură în această încăpere care se dovedia a fi camera funerară propriu-zisă. Lady Evelyn și lordul Carnarvon îl urmară. Calendar, un bărbat masiv lat în numeri, nu a avut loc să treacă și trebuie să rămână în anticameră. Camera funerară era ocupată aproape în întregime de un uriaș relicvariu, un cufăr zăvorât, dar nesigilat, decorat cu mare maestrie cu aur și faianță albastră. Cei trei examinară ușile relicvariului, care avea splendide sclipiri albastre și aurii în lumina lămpilor. Să-l deschidă, conform stipulațiilor din contractul de concesiune, n-aveau dreptul să o facă decât în prezența unui delegat al serviciului antichităților. Dar erau în definitiv arheologi și oameni. Carter trase așadar ivărele din lemn de abanos și cu o smucitură scurtă deschise ușile duble ale relicvariului. În lumina lampii electrice apăru o pânză foarte fină ca de borangic, un lințoliu țesătura căruia erau prinse zeci de rozete de bronz cam de mărimea unei monezi, iar când Carter atinse una dintre ele mica floare de metal se desprinse de parcă ar fi așteptat 3200 de ani ca să fie culeasă. Sub lințoliu se afla alt relicvariu, cu ușile aurite și acoperite cu hieroglife, iar între cele două inele metalice ale ușilor se afla sigiliul necropolei regale. Sigiliul era intact. A fost cel mai emoționant moment din viața mea, va spune Carter mai târziu. Între ușile cu fărului exterior și ale celui interior se găsea un mic tezaur de artă, obiecte de podoabe, flacoane cu parfumuri cosmetice. Arheologii lăsară obiectele exact în poziția în care se găseau de peste trei milenii, închiseră la loc relicvariul mare și se îndreptară către peretele estic al camerei funerare, unde se afla o ușă deschisă care dădea într-o încăpere aproape pătrată, camera tezaurului. În lumina lămpilor apăru o statuie care aproape bloca intrarea. Zeul șacal Anubis, din lemn albastru, stând pe un piedestal înalt, într-o atitudine maestoasă, cu capul în sus, parcă așteptând ceva, cu urechile ridicate, ascultând. În timp ce lămpile luminau treptat toate colțurile camerei tezaurului, apărură mulțime de obiecte, cutii, casete din lemn de abanos, închise și sigilate, iar deasupra tuturor câteva zeci de nave în miniatură. De parcă încăperea ar fi fost cumva suprafața Nilului, cu o flotilă gata să pornească la drum. Aici se sfârșiră investigațiile arheologilor în această memorabilă zi de 26 noiembrie 1922. Se întoarseră în camera funerară, așezară la loc blocurile de piatră pe care le deplasaseră, iar Carter așeză capacul unui coș mare de trestii între cele două statui de străjeri, rezămându-l de zid pentru a camufla orificiul din perete după ce rânduiră oameni de încredere pentru pază, încălecare pe măgăruș și pornire în josul văii, spre locuințele lor. Zilele care urmare au fost zile de activitate febrilă. Au fost achiziționate produse chimice necesare conservării obiectelor, materiale de ambalaj, echipament electric pentru iluminarea galeriilor și încăpărilor subterane. Echipei din Valea Regilor îi se alătură arheologul Meis, care lucra pe un șantier în apropiere și care câțiva ani mai târziu va scrie împreună cu Carter istoricul descoperirii. Din Statele Unite sosi fotograful Harry Barton, pus la dispoziția lui Carter, spre a fixa pe pelicula amplasamentul obiectelor din încăperile subterane înainte de clasarea și transportarea lor. La 29 noiembrie, Carter și Carnarvon organizează inaugurarea oficială a mormântului în prezența delegațiilor Serviciului Antichităților și a câtorva invitați, printre care Arthur Merton, corespondentul din Cairo al influentului ziar The Times din Londra. Ziarele din toată lumea au reluat relatarea descoperirii și mii de telegrame și mesaje soseau pe adresa arheologilor din Valea Regilor cu felicitări, oferte de ajutor, contracte pentru drepturile de filmare și chiar cereri de suveniruri. Reporterii sosiți la fața locului aflară de întâmplarea cu canarul devorat de cobră și unul dintre ziarele specializate în știri de senzație folosi pentru prima oară expresia blestemului Tutankhamon. Alt ziar scrise că în cursul unei nopți, trei avioane misterioase aterizară în Valea Regilor și după câteva ore decolare, încărcate cu cele mai prețioase piese din tezaurul faraonului. Între timp, Carter, care își dădea seama că inventarierea, ambalarea și transportarea imensului tezaur va dura câțiva ani și că va avea nevoie de circa două săptămâni pentru pregătirea tuturor acestor operații, dispuse la 3 decembrie închiderea mormântului. Măsurile de pază pe care le luă arată din nou teama lui obsesivă de hoți. Intrarea fu închisă cu un grilaj special de fier masiv comandat la Cairo și o companie de soldați egipteni fu însărcinată cu paza. Dar toate acestea nu-i se părură suficiente lui Carter, care îl convinse pe lordul Carnarvon să angajeze și un corp de pază sub conducerea lui Callender, care primi dispoziția să nu părăsească nicio clipă locul. Mormântul fure deschis la 16 decembrie, și chiar a doua zi arheologii, precum și ceilalți specialiști, își începură munca. O muncă grea-migăloasă. Conform planului întocmit de Carter, trebuia mai întâi degajat pasajul, apoi inventariate obiectele aflate în anticameră și în camera laterală, urmând ca abia apoi să se procedeze la deschiderea relicvariilor, dintre care unul conținea, după toate probabilitățile, mumia faraonului copil. În prealabil, Carter amenajase o cameră obscură pentru fotograful Barton, pe care îl pusese la dispoziție Muzeul Metropolitan. De asemenea, obținuse autorizația să folosească un mormânt gol situat în apropiere ca laborator pentru lucrările de conservare și depozitare. Etapele de lucru se desfășurau totdeauna în aceeași succesiune. Întâi, Barton făcea o fotografie in situ. Apoi Carter măsura obiectele și le descria notând aceste date pe o tabliță. În a treia etapă, Barton fotografia obiectivul respectiv din toate unghiurile cu tablița plasată în fața obiectului. În sfârșit, doi desenatori făceau schițe reproducând cât mai fidel cu putință nuanțele culorilor. În felul acesta, chiar dacă un obiect se spărgea ca urmare a manipulării, iar în aceste cazuri nu erau deloc rare fiind vorba de obiecte vechi de peste trei milenii, el putea fi apoi reconstituit în tocmai. În această muncă uriașă, cerând un mare consum nervos, Carter se dovedi inegalabil. Despre obiectele găsite în mormânt vorbea ca despre moșteniri venite direct din trecut, iar pe el însuși se califica drept intermediarul privilegiat, dar vremelnic, al acestei moșteniri. Dacă din neglijență sau ignoranță, notează el, un arheolog reduce volumul de cunoștințe ce ar putea fi obținute dintr-un asemenea tezaur, el trebuie să se considere vinovat de o crimă arheologică de gradul întâi. Era o activitate migăloasă, cerând multă precizie și răbdare. Carter a avut nevoie de pildă de peste trei săptămâni, deși lucra 10-12 ore pe zi, numai pentru a scoate unul câte unul obiectele aflate în lada mare de lemn pictat. Numai în anticameră se găseau aproape 700 obiecte, cele mai multe dintre ele piese unice. În sfârșit, la 13 mai 1923, pe o căldură caniculară, primele 34 de lăzi pline cu obiecte, din tezaurului Tutankhamon, străbătură cei 1500 metri care despărțeau mormântul de malul Nilului, pe o cale ferată improvizată. Șinele din spate trebuiau scoase și așezate în față pe măsură ce vagonetele înaintau. Apoi, până la Cairo, drumul pe apele Nilului nu mai prezenta nicio dificultate. În felul acesta, tezaurul refăcea în sens invers drumul străbătut cu peste trei milenii în urmă. Între timp, lordul Carnarvon, aflat la Londra, semnase un contract cu The Times, prin care acorda marelui cotidian drepturile exclusive asupra tuturor știrilor privind cercetările și lucrările efectuate la mormântului Tutankhamon, ceea ce a stârnit un val de proteste nu numai în cercurile jurnalistice, dar și din partea lui Laco, reprezentantul Serviciului Antichităților din Cairo. Nu e mai puțin adevărat că această acțiune a Lordului Carnarvon era justificată de sumele enorme pe care le investise până atunci și de faptul că lucrările ce se efectuau în continuare cereau fonduri mari pentru materiale, salarii, cheltuieli de transport contractul cu ziarul londonez îngăduind procurarea, măcar în parte, a acestor fonduri. Deschiderea oficială a camerei funerare a fost fixată pentru ziua de 17 februarie. Două zile înainte de deschiderea ușii sigilate, relatează Hoving, luxorul devenise centrul globului pământesc. Sute de știri și reportaje erau transmise zilnic spre Cairo de la stația de telegraf recent instalată. Trenurile descărcau mulțime de oameni, între care se aflau celebrități, notabilități, sultani și pașale. În vederea senzaționalului eveniment, se construise și un soi de anfiteatru provizoriu. Încheiat citatul. În ziua și la ora hotărâtă, Carter personal începu să disloce pietrele care alcătuiau intrarea în camera funerară, întinzându-le apoi unuia dintre cei doi asistenți, Calendar și Meis. Când deschizătura a fost destul de largă, intră urma de Carnarvon. După vreo 20 de minute au ieșit. Venia acum rândul unui grup format din invitați privilegiați, arheologi, ziariști, directori de muzee specializate, persoane oficiale, care intrară doi câte doi, admirând uriașul relicvariu aurit și bogat împodobit, precum și numeroasele ofrande care constituiau piese unice. Presa din întreaga lume publica zilnic noi știri despre uimitoarele descoperiri din mormântul lui Tutankhamon și descrierea ale pieselor din Tezaur. Carnarvon și Carter devenirea cei mai populari oameni ai anului. La 29 februarie, mormântul fu închis pentru vizitatori. Lordul Carnarvon, a cărui boală se înrăutățise, plecă la Londra. Carter se retrase împreună cu statul său major de specialiști în laboratorul amenajat în mormântul abandonat, lucrând la analizarea, restaurarea, clasificarea, ambalarea și expedierea pieselor recuperate până acum. Era o muncă uriașă care urma să dureze mai mult de cinci ani. Lady Evelyn îi scria la fiecare două zile, ținându-l la curent, între altele, cu starea sănătății tatălui ei. La 16 martie îi scria Ieri, glandele din gâtul lui au început pe neașteptate să se umfle, și temperatura a crescut brusc. Iată de slăbit că nu mai poate să vorbească. Carnarvon a murit la 5 aprilie. Firește că întreaga presă a anunțat decesul, iar unii ziariști și-au amintit de episodul păsării de aur, devorate de cobră, și au vorbit din nou de blestemul lui Nu Numai că de data aceasta nu mai era vorba de un șarpe, ci de o misterioasă insectă veninoasă care îl înțepase pe lordul Carnarvon în obraz, producând acele umflături care până la urmă i-au fost fatale. De altfel, se arătea în articolele respective, medicii declaraseră că pricina bolii nu era prea lămurită, iar autopsia nu dăduse nici a rezultate concludente. În vara acelui an, diferite reviste cu caracter de magazin aflate în penurie de teme menite să atragă cititorii au mers chiar mai departe. În fața mormântului lui Tutankhamon s-ar fi aflat o inscripție. Aripile morți îl vor atinge pe cel ce va profana mormântul faraonilor. Iar ultimele cuvinte ale lordului Carnarvon, pe patul de moarte, ar fi fost S-a sfârșit, am auzit chemarea, mă pregătesc. Concluzia Preoții egipteni erau posesorii unei științe misterioase, inspirate de zeița Isis și de marele preot mag Tot. Ei cunoșteau treburi puternice care își păstrau virulența după mai multe milenii. Firește că diversi oameni de știință au luat atitudine împotriva unor asemenea elucubrații, printre ei Carter însuși, care a arătat că în fața mormântului nu se află niciun fel de inscripție și că formulele de exorcisme gravate sau pictate pe diferite obiecte din tezaur fac parte din ritualul obișnuit de înmormântare al faraonilor. Cât privește ultimele cuvinte pe care lordul Carnarvon le-ar fi pronunțat pe patul de moarte, niciuna dintre persoanele care se aflau la căpătâiul lui nu le auzise. Și totuși, în ciuda acestor mărturii venite din partea surselor celor mai autorizate, o anumită presă avidă de senzațional continua să vorbească de blestemul faraonilor, emițând ipoteze care de care mai năstrușnice. Subiectul era prea gras ca să se renunțe la el. Între timp, Carter își continua munca împreună cu colaboratorii săi, o muncă epuizantă în care dificultățile nu erau numai de ordin tehnic, ci și de ordin administrativ-birocratic. După alegerile din 1923, noul ministru al lucrărilor publice numit Morcos Bay, de care depindea serviciul antichităților, deși nu putea să conteste legal concesiunea ce fusese acordată, făcea tot felul de șicane echipei conduse de Carter. Au fost numite comisii de expertiză, s-au dus polemici în presă, s-a ajuns chiar la procese dezbătute în fața tribunalului din Cairo. Toate acestea au durat cam 10 luni, timp în care Carter a găsit totuși timpul și energia necesare continuării muncii sale. Către începutul lunii februarie 1924, ca urmare a intervenției unor instituții științifice de prestigiu internațional, ca British Museum sau Metropolitan Museum of Art, precum și a unor personalități științifice și politice de vază, Carter și echipa sa au putut proceda la deschiderea Marelui Relicvariu din camera funerară. După ce deschiseră cufărul exterior, apoi pe cel interior, pe capacul căruia tânărul faraon era reprezentat sub înfățișarea lui Osiris, în veșmânt acoperit cu bijuterii, de dură peste una al treilea un sicriu greu, lung de 1,85 m, din aur masiv. Din păcate, mare parte a obiectelor aflate în cel de-al doilea cufăr, ca și lințoliul care acoperea pe cel de-al treilea, erau deteriorate din pricina umezelii provenite de la materiile balsamice și unguientele rituale care se descompuseseră. Privind masa neagră și văscoasă din care scăpaseră numai aurul, pietrele prețioase și semiprețioase, precum și mărgelele de faianță, arheologii se întrebau cu legitimă îngrijorare în ce stare aveau să găsească mumia, dacă nu cumva și aceasta fusese distrusă de acțiunea corozivă a materiilor folosite la îmbălsămare și în scopuri magice. Fiindcă era în afară de orice îndoială că mumia lui Tutankamon se afla acolo, după cum o dovedeau sigiliile de argilă intacte care pecetluiau capetele celui de-al treilea sicriu. După ce sigiliile au fost desprinse cu multă grijă pentru a nu fi deteriorate și după ce au fost scoase câteva cuie aurite, mânerele capacului de aur masiv au fost legate de frânghii, în camera funerară fusese instalat un scripete și, după ridicarea capacului, arheologii dură peste un sarcofag tăiat dintr-un bloc de cuarțit galbui, având forma corpului omenesc. În scărțuitul scripeților fu ridicat capacul de granit, care închidea sarcofagul și care cântărea peste o tonă. Și în fața arheologilor cuprinși de emoție, a apărut mumia lui Tutanhamon pe care o căutase re vreme de șase ani. Era de fapt mai mult un mulaj decât o mumie propriu-zisă. Când lințoliile de in au fost date deoparte, suveranul adolescent a apărut pe jumătate acoperit de un scut aurit, cu mâinile încrucișate pe piept și ținând însemnele puterii încrustate cu faianță albastră. Fața era mulată din aur curat, ochii de aragonit și obsidian, sprâncenele și pleoapele din sticlă de culoarea albăstruie a lazulitului. Pe piept, între mâinile încrucișate ale tânărului faraon, se afla o coroniță de flori. Carter avea să-și amintească mai târziu. Coronița de flori, ultim semn de adio al tinerei văduve, adresat iubitului ei soț. Toată splendoarea și măreția regală păliră în fața acestor biete flori ofilite, care, deși decolorate, păreau că nu-și pierduseră întru totul prospețimea. Ele evocau un chipul cel mai mișcător trecerea anilor. Încheiat citatul. Mumia propriu-zisă a fost o dezamăgire pentru arheologi. În afară de mâini și de picioare, care nu fusese în contact cu uleiurile rituale, totul era alterat. Carter notează cu amărăciune. Cu un zâmbet ironic, destinul demonstra savantului că hoții și preoții care ascunseseră mumiile despuiate de podoabe, săvârșiră prin aceasta cea mai bună operă de conservare. Fiindcă, într-adevăr, mumiile scoase din mormintele jefuite în urmă cu mii de ani, se păstraseră mult mai bine, fiind ferite de uleiurile rituale și de celelalte substanțe care, prin descompunere, deveneau dăunătoare. Câteva zile mai târziu, Lucas analiză materiile care impregnau mumia, uleiuri și rășinoase, precum și câteva substanțe care nu au putut fi identificate cu precizie. Apoi doctorul Douglas Derry, unul dintre anatomiștii celebri ai vremii, practică prima incizie, o autopsie efectuată cu o întârziere de 33 de veacuri. Pe măsură ce se înlăturau straturile de bandaje, Apăreau noi juvaiere și podoabe. Degetele de la mâini și de la picioare erau îmbrăcate în tuburi de aur. Peste o sută de amulete, talismane și alte obiecte rituale alcătuiau armura magică, menită să-l însoțească pe tânărul suveran în viața veșnică. Printre aceste obiecte o descoperire senzațională. O amuletă de fier ceea ce impunea revizuirea cronologiei până atunci acceptată cu privire la apariția acestui metal în Valea Nilului. În celelalte morminte descoperite până atunci, amuletele de acest fel erau de hematit. Seram scria Ironia soartei a făcut dintr-o bucată mică de fier găsită într-un mormânt plin cu aur una dintre cele mai importante indicații istorice. Încheia citatul Se pune în mod firesc întrebarea ce rost are practicarea autopsiei asupra unui cadavru îmbălsămat cu peste trei milenii în urmă? Răspunsul îl dă însuși profesorul Douglas, Derry, care a scris și o interesantă lucrare despre mumia lui Tutankamon. Analizând mumia din punct de vedere al specialității sale, el a ajuns între altele la două concluzii importante. Mai întâi a reușit să stabilească prin probe gradul de rudenie tată-fiu dintre Achenaton și Tutankamon, ajutându-i astfel pe istorici să clarifice raporturile dinastice și politice din Egiptul de la mijlocul secolului al XIV-lea înaintea erei noastre. De altfel, odată cu moartea lui Tutankamon, dinastia a 18 a se stinge, aproximativ 1335 înaintea erei noastre. Petronul faraonilor urcându-se Horemheb, primul rege din dinastia a 19. a În al doilea rând, anatomistul Derry a reușit să determine cu o aproximație destul de mică vârsta la care a murit Tutankamon și pe care documentele istorice nu ne-au transmis-o. Modul în care s-au osificat apofizele încheieturilor, precum și structura creșterii oaselor piciorului, fixează vârsta tânărului suveran între 17 și 19 ani. De la apariția cărții doctorului Derry, toți istoricii acceptă faptul că Tutankamon a murit la 18 ani, ceea ce fixează stingerea dinastiei A-18 aproximativ în anul 1335 înaintea erei noastre. Profesorul Derry ne-a lăsat și o frumoasă descriere a tânărului faraon. Masca de aur îl arată pe Tutankamon ca pe un tânăr cu-nfățișare prietenoasă și plăcută. Cine a avut șansa să vadă chipul descoperit al mumiei, poate confirma maestria, precizia și fidelitatea cu care artistul i-a redat trăsăturile. El ne-a dăruit un minunat portret al tânărului rege, turnat pe vecie într-un metal neperisabil. Încheiat citatul Lucrările efectuate la mormânt, precum și descoperirile legate de cercetarea pieselor din Tezaur, au făcut senzație în lumea întreagă vreme de ani în șir. Muzeul amenajat în Valea Regilor era vizitat lunar de mii de amatori de artă și turiști. Laboratorul lui Carter, precum și depozitul, primeau vizitele unor personalități proeminente din lumea științei, mai ales istorici, arheologi, egiptologi, dar și specialiști din alte domenii, cum ar fi restaurarea obiectelor de artă veche. Presa era deosebit de activă, dar, din păcate, dintre numeroși corespondenți acreditați temporar sau permanent în Valea Regilor, unii s-au dovedit înzestrați cu o imaginație de-a dreptul bolnăvicioasă. Pe seama acestei imaginații trebuie pusă și legenda despre grâul faraonilor găsit în vasele cu ofrande din morminte și care, după trei sau patru milenii semănat, ar fi încolțit. Este adevărat că în vasele din norminte s-au găsit tot felul de alimente cu care, conform credinței vechilor egipteni, faraonul urma să se hrănească în lăcașul lui de veci. Dar a crede că masa în formă descompusă sau carbonizată, aflată în unele vase de ofrande, masă care supusă unor metode moderne de analiză s-a dovedit a proveni de la cereale, ar putea încolți, este cel puțin o naivitate pentru a folosi un termen foarte blând și totuși legenda despre uimitoarea vitalitate și putere de germinare a așa zisului grâu al faraonilor a avut o largă răspândire, iar unii ghizi din Valea Regilor și din alte părți ale Egiptului aveau grijă ca turiștii să descopere din întâmplare câteva boabe prin crăpăturile mormintelor regale, alegându-se astfel cu o interesantă amintire arheologică. Cu deosebită furie a așa cum am arătat legenda despre blestemul faraonilor și mai ales blestemului Tutankamon. El a început cu moartea lordului Carnarvon, cel înțepat de o misterioasă insectă. După aceea, evenimentele păreau să dea dreptate amatorilor de mister și de senzațional. Colonelul Audrey Herbert, fratele Vitregal defuntului, se sinucide câteva luni mai târziu cuprins de o criză de demență. Infirmiera care îl îngrijise pe Lord moare și ea în împrejurări nelămurite, iar Lady Elizabeth Carnarvon își urmează soțul în mormânt în 1929, cauza decesului fiind înțepătura unei insecte, după cum ne informează presa vremii. În același an, Richard Basel, unul dintre secretarii lui Howard Carter și participant la lucrările din Valea Regilor, moare pe neașteptate. Ziarele și intitulau știrile a 14-a victima lui Tutankhamon sau A 18-a victima lui Tutankhamun? Cu A 19-a victima, un ziar din 21 februarie 1930, citat și de Seraam în studiul său, frizează pur și simplu ridicolul. Astăzi, Lordul Westbury, în vârstă de 78 de ani, s-a aruncat pe fereastra apartamentului său din Londra, situat la etajul 7, și a murit pe loc. Fiul Lordului Westbury, care, odinioară a luat parte la săpăturile de la mormântului Tutankhamon în calitate de secretar al savantului Carter, este vorba de Bessel, a fost găsit mort în locuința lui în luna noiembrie anului trecut, deși în ajuns se culcase perfect sănătos. Nu s-a putut determina până acum cauza exactă a morții. Încheia citatul. Prin urmare, tatăl de 78 de ani al unui fost colaborator al lui Carter au urmat decesele altor arheologi și egiptologi ca francezul Benedict și italianul Marco Pasanova, puse pe seama acelorași cauze misterioase, apoi ale profesorului Bald Douglas Reed, care radiografiase mumia regală, egiptologului Arthur Wengel, profesorului Laflor, prietena lui Carter împreună cu care vizitase camera funerară. O serie neagră, cum se spune în limbajul gazetăresc al faptelor diverse, care a culminat cu decesul lui Arthur Mays, cel mai apropiat colaborator al lui Carter. Teoria mistică a blestemului lui Tutankamon prindea tot mai mult teren. Se emiteau tot felul de ipoteze cu privire la știința misterioasă a vechilor preoți egipteni, discipolei lui Isis și tot. Vitrinele librăriilor erau inundate de o literatură pseudo-științifică cu caracter fantastic se turnau filme de groază de o calitate îndoielnică. Această uriașă ofensivă a presei avide de senzațional nu ține seama nici de declarațiile oamenilor de știință care arătau că în mormântul lui Tutankhamon nu există inscripții care să ducă la presupunerea existenței vreunui blestem, nici de afirmațiile pertinente ale medicilor care arătau că Aubrey Herbert, de pildă, fusese de câteva ori internat în clinici de psihiatrie, și că Arthur Mays suferea de o maladie incurabilă care îi se soarta de mai multă vreme, încă înainte de a începe lucrările în Valea Regilor. Nu ținea seama nici de faptul cel mai evident, că Howard Carter și Lady Evelyn, doi dintre cei trei care pătrunseseră primii în camera funerară, se bucurau de o sănătate înfloritoare. Carter a la 2 martie 1939, la 17 ani după descoperirea mormântului regal, petrecut la locul de veci de Lady Evelyn, care va trăi și ea până la o vârstă respectabilă. Spre cinstea lor se cuvine arătat că unii dintre ziariști nu s-au pretat la speculațiile obscure refractare rațiunii ale colegilor lor care băteau monedă pe elementul senzațional al așa zisului blestem al faraonului. Printre aceștia s-a numărat și Arthur Merton, corespondentul ziarului The Times, pe care Carter, pentru a pune capă discuțiilor create în legătură cu concesiunea acordată de lordul Carnarvon, marelui cotidian londonez, l-a primit în statul său major din Valea Regilor. Merton a lucrat efectiv la inventarierea, ambalarea și transportarea tezaurului, iar relatările sale în presă se caracterizau prin sobrietate și acuratețe. Carter, absorbit de munca sa, n-a dat la început atenție știrilor și reportajelor legate de blestemul lui Tutankhamon, despre care le spunea colaboratorilor săi că sunt lipsite de seriozitate și că frizează prostul gust. Într-o zi însă, un ziar american publică știrea că în America a încetat din viață în împrejurări misterioase un oarecare Mr. Carter, o rudă a arheologului Howard Carter și o nouă victimă a blestemului faraonilor. Pedepsindu-i familia, conchidea ziarul respectiv, faraonul dădea un sever avertisment celui care-i profanase mormântul. Carter luă imediat atitudine. Arătă că nu are nicio rudă în America. Carter este un nume destul de răspândit în țările anglo-saxone și ale Americii de Nord. Că omul de știință își desfășoară munca într-un spirit de seriozitate și de respect sacru, dar lipsit de acel fior de groază care creează un farmec misterios, ce cuprinde cu atâta ușurință pe cei aviz de emoții morbide. Mai departe el vorbește de basme de, adormit de a dormit de-am picioarelea și califică așa zisul blestem al faraonilor ca o formă degenerată a poveștilor cu fantome.